Являє собою щось на кшталт некритого кожуха без рукавів, що від його невисокого коміра, спущену на плечі та на спину, кожушину в формі пелерини вовною на зверх, часом з овечими копицями ратичками, що на ній ще висять. Простий кожух, особливо на правобережі та в Галичині, дуже часто оздоблюють ріжними, вирізаними з кольорового сап'яну нашивними візерунками. А на тулуб'ястому кожусі таких нашивок або зовсім нема, або дуже мало. Зате часто його покривають сукном або черкасином. Цими тканинами покривають часом і простий кожух, і тоді такий кожух зветься байбарак. Як це вже сказано вище, на цілій Україні жіночий кожух, так само, як і кипитар, нічим не відзначається у чоловічого. І дуже часто, особливо в небагатих родинах, одного кожуха носять і жінки, і чоловіки. В міру потреби. Катанка, бруслик, сербський пруслик, пруслук. Чи лейбик являє собою, як це вже зазначено, одежу цілком аналогічну скептарем, або, краще сказати, відміну його пристосовано до не такого суворого клімату рівнини шляхом заміни овечої шкури сукном. Одежу цю також носять і чоловіки, і жінки. Під першою з наведених назву ця одежа трапляється найбільше на південному сході Галичини та на Великій Україні. Під другою та третьою назвою вона трапляється, буває, найчастіше у Бойків на східному схилі Карпат та у Горських українців на західному схилі. У Гуцулів, зазначених уже вище причин, цієї одежі нема. Примітка Головацький каже, що гуцули поверх сорочки вдягають кіптар чи кіптарик, рід камізольки чи кофти без рукавів, пошитий з зеленого або червоного сукна з талією, обшитий шнурками та застьобаний на очках. Побувавши 1904 та 1905 року, з невеликим винятком в усіх місцевостях, заселених гуцулами, ми у них нічого подібного не зустріли. Немає на такого дежу вказівок ні у Хегета, ні у Голимбіовського, ані ні у Шухевича. У Буйків її роблять майже завжди з темно-сірого чи брунатного сукна. От того, якої барви вівці. Так само, як і кептар, без стану, а часом зовсім без коміра, або з коміром невеликим стоячим, та з шнурками або смужками стрічки в формі петельок на грудях. У лейбики шию з іншого, найчастіше з синього сукна та оздоблюють значно більшою кількістю шнурків чи петельок – червоних, білих та жовтих. Нашивають на нього безліч дрібних металевих гудзиків. А в деяких місцевостях синій або блакитний лейбик шиють до стану та обшивають його майже весь, навіть на спині, візерунками з тонкого червоного шнурка, чим цей лейбик і наближається до лейбика словацького. В угорських русинів лейбик найчастіше буває білий, обшитий по краях червоною або синьою стрічкою. На Галицькій рівнині лейбики або катанки найчастіше затримують крой справжнього кептаря. Зовсім так само, як на півночі Київщини та де-не-де -на, -де на Волинському полісі, де їх шиють з білого або сірого сукна трошки довші, ніж до пояса. В інших місцевостях Великої України ця одежа, як ми це побачимо далі, перетворилася в другий одяг – кірсетку, що її переходові форми трапляються вже у північній смузі України. Кірсетка